Мадам Цукрова вийшла на вулицю, сіла на лаві і задивилася на світ круглими оченятами. Хлопець сидів обійнятий м'якою радістю, широкий світ клався йому перед очі. Здалося йому, що вийшло за хмари сонце, і він побачив себе загорненим у хмару вогненного світла. Озирнувся, бо подумав, що жінки перестаралися там на кухні і запалили дім, але палала вже ціла вулиця. І весь краєвид перед очима. Тоді він зрозумів, що світло горить у ньому самому. Мозок його освітила миттєва блискавка. Чудове сяйбо увійшло в його душу, запліднивши на віки його життя. В серце впала іскра блаженства, залишивши в ньому назавжди відчуття неба. Звів очі і пізнав раптом космос, повний нескінченного простору, густо заповнений круглими, темними та ясними тілами. Погідний ритм опізнав він у всьому – там, у небі, і тут, на землі. Рух планет, соку і крові, рух живих та мертвих тіл. Він спагнув раптом, не мертвий світ лежить навколо нього, а жива, тремтлива матерія, що виповнює небо, землю і все, що є. Живу присутність він пізнав у всьому, і це наповнило його справжнім щастям, зрозумів. Весь світ дивовижно влачено, і все діє співмірно до добра кожному, а основним принципом світу є все-таки любов. За кілька секунд побачив і пізнав більше, ніж за всі десять років своїх мандрів. Від цього затремтіли в нього ніздрі, а очі продляли туди, на вулицю, яку нещодавно так пильно озирали, всю його любов, туго, занепокоєння та біль. Рука його мимохідь потяглася, щоб натрапити на лівця чи ручку, але замерла в повітрі. «Тільки не поспішати», – прошепотів він, – «тільки не поспішати». Частина 2. Голос трави. Оповідання написані Козопасом Іваном Шевчуком і приладжені до літературного вжитку його правнуком у перших. Дорога. Наприкінці літа 1618 року Маєтку гудищі сталася неймовірна подія. Повісився господар маєтку пан Юрій, не сказавши нікому жодного слова і не полишивши заповіту. Найнезрозуміліше було те, що у вчинкові пана Юрія не було глузду, але нещастя сталося, і це таке напевне. Вранці в маєтку був переполох, снідали похапцем і беззвичної урочистості. В чоловіковій кімнаті. Жінка знайшла скриньку з родовими документами, досіль вона заховалась у потайнику. Скринька лишалася незамкнена, пан Юрій, певне, переглядав папери. Їх переглядали загалом рідко. Зміст знали, а доводити своє шляхетство і права конечної потреби не було. Зачинившись у себе в кімнаті, жінка почала міркувати. Чоловік, попри все останнім часом, вів себе дивно. Те, що він не цікався господарством, її не турбувало. Так було завжди. Цей тягар клався вже на її плечі, і вона давала собі раду. Жінка зітхнула. Чоловік полюбляв днями просиджувати у своїй бібліотеці і навіть занедбував подружні обов'язки. Господиня вдруге зітхнула, вже вкотре пошкодувала, що дітей їм біг не дав. Друга пристрасть чоловіка – астрономія. Радше бесіди з астрономом, котру він виписав із Німеччини і якому обладнав невелику обсерваторію. Пані звеліла негайно покликати до неї астронома. Незенький, кволий чоловічок зі зморшкуватим обличчям і за довгими руками був уражений не менше господині. «Я хотіла б знати, які розмови вів із вами мій чоловік?» – спитала вона. Астроном стис долонями голівку – його очі напружено заблищали, а вона раптом відчула, що ненавидить цього блажня. «Та, здається, ні про що особливе», – нарешті мовив він. «Розмовляли про зорі і безмежність, про книги і про людське існування. Я не можу вкласти це до голови». «Я також», – сухо відказала жінка. «Було в той день похмуро, звисали над землею темними рядами хмари, а за горбами – Товклися, наче поспішали, як найдовше сховатися за окоєм. Земля дрімала в сірому світлі. Ця сірість уливалась у душі людей, і всі ходили трохи роздратовані. Подія пасувала до пейзажу, пасувала до настрою астронома і господині. Незрозуміле, незагоєне почуття, тривога, що їй годі знайти назву. Негода по-своєму визначила її і оте стовписко на небокраї, де ж як вівці ватарі хмари, і поспішали сховатись у насурмленій далині. А при цього, нічого особливого, це дивувало і зморювало, але не заспокоювало. Смуток став сірий, як ці хмари. Котився він і котився, наче шукаючи для себе ясного сонячного просвітку. Маєтку гудищі, як і в кожному домі, на ті часи жив домовик. Коли сталося нещастя, домовикові груди стис отчай. Я поставлений для того, тужно думав він, мірячи туди-сюди курне горище, щоб у домі не траплялося лиха, крізь віконце лилася блідва, мов нежива, ніч і домовика отягло на світло зір. Було спокійно й тихо. Виднілася біла дорога, що витікала з маєтку і губилася міжночі. «Мене зачарувала ця дорога», думав далі домовик. «А коли домовиків зачаровують дороги, стаються нещастя. Домовики мусять думати про дім, а не про дороги». Днів за два до цього, коли астроном розглядав через трубу небо, до нього і справді завітав господар, був похмурий і думний, мав забагато в погляді пригноби. «Щось панові сталося?» Астроном присів на слінець і протер хустиною зболілі від напруження очі. Пан Юрій сів навпроти. «Як на мене, в житті взагалі не може чогось статися», сказав трохи загадково господар. «А знаєте чому?» Дивився у поставленні проти нього каправі астрономові очиці і усміхнувся раптом. «Бо в житті немає нічого нового, а відтак і несподіваного. Злопригоди чи навіть смерть, це щось таке буде не і не цікаве. Астроном здивувався. Що нового там? Відразу змінив розмову господар, киваючи в бік неба. Там уже мусить бути цілковитий спокій. Спокою нема ніде, сказав астроном. Господар зерну на нього неуважна. Стережіться лихих думок, пане, пожартував астроном. У серпні згорає найбільше зір. Вони дивилися на голений і подсвяхованою золотими крапками шмат овиду. Стояла незвична тиша, навіть свіркуни замовкли в цій пригнобленій темені. Обоє нараз відчули, що їхні серця стискає незрозуміла жорстока туга. Такі хвилини траплялися не раз. Вони навіть звикли до них і любили переживати їх разом. «Земля – це маленька крапка», – повільно сказав господар, старабанячи пальцями по столу. Зовсім, зовсім мізерна. Можливо, і так, відгукнувся астроном. Земля таке справді щось невеличке. В цьому великому він провів рукою туди, де виднілося зорі. Ми й не уявляємо цієї величини. Бо й чиє вона, коли немає країв? Астроном сумовито усміхнувся. Тоді встав і поставив шматком крейди на темній дошці до записів крапку. Крехти посипалась з-під пальців. І запорошили одежу. «А на цій крапці ми, – сказав пан Юрій, – о той порох, що сиплеться вам з-під руки. Але ми є, – сказав остроном, маємо наші справи і пристрасті. Так було і так буде. Це все марнотна метушня, – пан Юрій зернув на співрозмовника. Це все даремна, даремна метушня. Люди стільки наповигадували, щоб себе дурити, але все це омана». В світі таке немає нічого нового. Через це людина і пропадає у ньому, як комаха чи птах. Через 200 років нікому не буде діла до того, що становили як особи такі от, як ми. Запишуть війни, які вели можновладці, не менші королів, цікавитимуться, чи розводили мекарів, і як обробляли землю. Але до наших душ не буде їм діла, вони належать нам, і найперше нам. Сидів, опустивши голову, його думний погляд розгорівся особливим темним вогнем. Цей момент зацвірчали цвіркуни, повіяло легатом, звіддалік запахло зрілим хлібом та сіном. «Стережіться лихих думок, пане», – вдруге сказав астроном. «Вони, як бур'ян, у людині проростають, і недовго до того, щоб і душу засмітити». «Гадаєте?» – спитав пан Юрій. «А я от часом думаю» що є рація відійти з життя, і це може розумніше, ніж бути його звичайним спостерігачем». Астроном скинув головою, в словах господаря відчувалося, що зовсім нове. Хотів ще дооформити свою думку, спрямувати її в певніше ложе, але чомусь промовчав, може втомлений був. Пан Юрій подивився на астронома тим-таки чудним поглядом і усміхнувся. Цього усміху астроном витримати не зміг, затурбувався, навіть звівся. Господар тихо засміявся. «Так, скочили б, пане», – мовив він, – начебто щось має скоїтися. «Мені здалося», – відказав астроном, – «чи вже що скоїлося?» У ніч, коли сталося нещастя, домовик вийшов з маєтку, перемахнув через мур і стрибнув у бур'яни. Зашароділа кропива. Пройшовся вітер, запалюючи в глибині ночі метушливі спалахи. Ніч народжувала перелесників. Малі і веселі, вони гайсали по землі, забивались у глухі забіччя, вишуковувала яри і темні ями, чагарі і кропив'яні нетрі. Це був безтілесний світ, наповнений невтишним рухом, і він вабив домовика. У селі рипали двері, відьми кралися вздовж штинів, Ведучи на повіддях сонних корів, корови безгучно ступали по пухкій дорозі, і їхні очі були заплющені, іржали неспокійно коні, пастухи тислися до вогнищ, що боронили їх одночі та її дітей. Домовик не боявся пітьми, він взагалі нічого не боявся, бо відтоді, як запала в нього неспокійна думка про дорогу, все в ньому поламалося. Треба знайти собі подругу, думав домовик. Залягаючи в жаростях дерези, відьми вели своїх корів, а він пожадно вдивлявся у їхнє обличчя. Були такі почварні, що він аж здригався. Відьми на мить зупинялися, лагідні корови тислися до них теплими боками, і відьми лоскотали їм животи. Тоді знову тягли за налигачі і пливли по білій спокійній дорозі, немов тіні. Довкола літали перелесники, наче лилики, світлі спалахи, перелесники-влесники. Домовик поплівся за коровами, пахло молоком, що крапало на землю з налитих вименів. Молоко парувало, солодкий хмільний дух забивав домовикові памороки, відчував, що тремтить. Ліс глухо застагнав, коли відьми ступили під його покрову, домовик почув той стогін. Відгукнувся йому на серці, але не стишив ходи, його вабила незвідана сила, це сила дороги, спогадав він.